Розділ третій. Помилка Ворена Гардінга. Чому нам подобаються високі, чорняві, привабливі чоловіки? Одного дня 1899 року на задвір'ї готелі «Глоуб» у Річвуді Огайо рано-вранці познайомилися двоє чоловіків, тим часом яким начищали до близьку взуття. Один з них був правником і лобістом з Колумбуса, столиці штату. Його звали Гаррі Догерті. Це був кремезний чолов'яга з червоним обличчям і прямим чорним волоссям. Доггерт являв собою видатну особу. Його називали «Макіавелі політики Огайо» – класичним посередником у залагодженні кулугарних справ, прозірливим та далекоглядним знавцем характерів чи принаймні політичних можливостей. А зустрічався він з редактором газети з невеличкого міста Маріон в Огайо, який за тиждень мав виграти вибори до Сенату штату Огайо. Звали його Ворен Гардінг. Догерті подивився на Гардінга і був вражений побаченим. Протомит журналіст Марк Саліван написав ось що. На Гардінга було приємно дивитися, на той час він мав близько 35 років. Його голова, риса обличчя, плечі і торс привертали увагу своїми розмірами. Пропорції його тіла були настільки зграбними, що його можна було назвати більш, аніж привабливим – Згодом, коли він став відомим за межами місцевого світу, то, щоб описати Ворона, в ряди годи вживали слово «римлянин». Коли він сходив з трибуни, його ноги продовжували надзвичайні пропорції тіла. Легкість його ходи, його жвавість і постава створювали враження фізичної грації та мужності. Його пластичність, поєднана з міцною статурою і великими, широко розташованими сяйливими очима, густим чорним волоссям і помітно смаглявою шкірою, уподібнювали його до врадливого індійця. Те, як він галантно пропонував стілець клієнту, свідчило про його дружне ставлення до всього живого. Голос він мав надзвичайно плавний, чоловічий, теплий. Насолоджуючись процесом чищення взуття, він показував уважне ставлення до одягу, незвичне для людей з невеликого містечка. Його манера давати чайові чистильнику оприявнювала в ньому натуру щедру, бажання дарувати втіху, ґрунтоване на фізичному добробуті і ширій доброті серця. В тієї миті, коли Догарті оцінив Гардінга, у нього з'явилася ідея, що змінить американську історію. Хіба цей чоловік не стане чудовим президентом? Ворен Гардінг не був занадто розумним. Він полюбляв грати в покер і гольф, а ще випивати, але найбільше йому подобалося упадати з жінками. Його сексуальні апетити давно перетворилися на легенду. Обіймаючи різні політичні посади, він ніколи не вирізнявся. В питаннях політики він був суперечливим, невиразним. Його промови навіть описали як армію помпезних фраз, що йшли собі полем, шукаючи ідеї. Після обрання до Сенату США 1914 року він не відвідував дебати, що стосувалися права жінок на голосування і сухого закону – двох найважливіших політичних тем того часу. Гардінг невпинно просувався від місцевої політики Огайо лише тому, що його підштовхувала дружина Флоренс, а також Гаррі Догерті через свої залаштункові схеми, а ще тому, що з віком дедалі гарнішав. Якось на банкеті його прихильник вигукнув. А сучий син має вигляд сенатора, І це було правдою. Коли він досяг середнього віку, як пише біограф Гардінга Френсіс Рассел, його густі чорні брови контрастували з волоссям кольору сталі і надавали йому ефекту сили. Його широкі рамена і засмагла шкіра справляли враження здоров'я. Якщо вірити Расселу, якби Гардінг одягнув того і вийшов на сцену, він міг би грати в постановці Юлія Цезаря. 1916 року Догерті організував звернення Гардінга до загального збору Республіканської партії, оскільки знав, варто лише побачити Гардінга і почути його голос, як люди одразу зрозуміють, що він гідний найвищої посади. 1920 року Догерті переконав Гардінга брати участь у перегонах за місце в Білому домі. Догерті не жартував, він говорив цілком серйозно. Від їхньої першої зустрічі Догарті перейнявся ідеєю, що Гардінг стане чудовим президентом, пише Саліван. Часом Догарті несвідомо висловлював свою думку ще конкретніше – президентом із чудовою зовнішністю. Гардінг став на республіканських зборах шостим із шести. Догерті не хвилювався. Двоє основних кандидатів зайшли в глухий кут на зборах, а тому передрікав Догерті, делегати змушені будуть шукати альтернативи. До кого ж іще вони звернуться в мить відчаю, як не до чоловіка, котрий випромінює здоровий глуст і гідність, а також усе, що властиве президентові? Рано вранці, зібравшись у прокурених кімнатах готелю «Блекстоун» у Чикаго, очільники Республіканської партії здійняли руки і запитали, чи немає кандидата, на якого погодяться всі. На думку одразу спало одне прізвище – Гардінг. Хіба він не схожий на кандидата в президенти? Отож сенатор Гардінг став кандидатом Гардінгом, а пізніше, тієї осені, після компанії, проведеної з його ганку в Маріоні, штат Огайо, кандидат Гардінг став президентом Гардінгом. Він обіймав посаду президента два роки, відтак несподівано помер у наслідок апоплексичного нападу. Більшість істориків погоджуються, що він був одним з найгірших президентів в історії Америки. Один Темний бік тонких зрізів Досі в цій книжці я розповідав про те, якою потужною силою є тонкі зрізи, а уможливлює їх наша здатність дуже швидко схоплювати сутність ситуації. Томас Говінг, Евелін Гаррісон і мистецтознавці вмить розпізнали підробку. С'юзан та Біл спочатку здалися втіленням щасливої закоханої пари. Але коли ми уважніше прислухалися до їхньої розмови і виміряли співвідношення позитивних і негативних емоцій, то дістала геть іншу картину. Дослідження на лінії ободі показало, як ми можемо дізнатися про ймовірність позову проти хірурга, не беручи до уваги його дипломи, що висять на стіні, та білий халат, а зосередившись тільки на тоні його голосу, утім що відбувається, коли ланцюжок миттєвого мислення переривається. А що як ми отримаємо раптові судження, навіть не занурившись під поверхню? У попередньому розділі я написав про експерименти Джона Барга, які засвідчили, що ми маємо настільки потужні асоціації з деякими словами, наприклад, Флорида, Сірий, Зморшкий, Бінго, що лише згадка про них змінює поведінку. Гадаю, є певні особливості в зовнішності людини – розмір, форма, колір шкіри чи стать, що запускають низку дуже схожих потужних асоціацій. Чимало людей, поглянувши на Ворена Гардінга, побачили надзвичайно привабливу й непересічну зовнішність і одразу виснували, дуже необачно, що він був чоловіком відважним, розумним та самодостатнім. Вони не копали глибше. Його зовнішність викликала стільки потужних асоціацій, які одразу зупинили нормальний процес. Помилка Ворена Гардінга полягала в темному боці миттєвого пізнання. На ній ґрунтується чимало упереджень та дискримінація. Ось чому обрати правильного кандидата на певну посаду так складно, і чому, набагато частіше, ніж нам хотілося б визнати, цілковиті нездари дістають важливі та відповідальні посади. Сприймати тонкі зрізи і перші враження серйозно почасти означає погодитися з тим фактом, що подекоди ми можемо більше дізнатися про когось або про щось за мить, аніж після місяців вивчення. Однак ми мусимо прийняти і зрозуміти ті обставини, коли миттєве пізнання веде нас хибним шляхом. 2. Думати, не думаючи про білий-чорне Останні кілька років психологи взялися пильніше придивлятися до ролі, яку відіграють несвідомі, або, як вони їх люблять називати, приховані, асоціації у наших переконаннях та поведінці. Здебільшого свою роботу вони зосереджують на дуже цікавому інструменті під назвою «Тест імпліцитних асоціацій» – ТІА. Його розробили Ентоні Г. Грінвальд, Мазарін Банаджі та Брайан Нозик, і він ґрунтується на начебто очевидному, проте досить повному, спостереженні. Ми значно швидше поєднуємо пари ідей, що вже поєднані в нашому розумінні, ніж незнайомі нам пари ідей. Що це означає? З вашого дозволу ось вам приклад. Нижче наведено перелік слів. Візьміть олівець чи ручку і зарахуйте кожне ім'я до потрібної категорії, провівши стрілочку до правого чи до лівого слова. Ви можете також провести пальцем до відповідного слова. Зробіть це якомога швидше, не пропускайте слів і не хвилюйтесь, якщо припуститеся помилки. Лівий стовпчик – чоловік, правий – жінка. Слова Джон, Боб, Емі, Голлі, Джоан, Дерек, Пеггі, Джейсон, Ліза, Мет. Сара. Легко чи не так? А легко це було тому, що почувши чи прочитавши ім'я Джон, Боб або Голлі, ми навіть не замислюємося, чоловіче воно чи жіноче. Ми маємо сталу асоціацію між ім'ям Джон і чоловічим родом, і ім'ям Ліза та жіночим родом. Та це лише розігрів. Виконаємо справжній Тія. Він теж схожий на розігрів, але зараз я змішаю абсолютно відмінні категорії. Поставте позначку праворуч або ліворуч кожного слова в категорії, до якого воно належить. Лівий стовпчик – чоловік або кар'єра, правий – жінка або родина. Слова Ліза, Мед, Праня, Підприємець, Джон, Торговець, Боб, Капіталіст, Голлі, Джоан, Дім, Корпорація, Брат і сестра, Пегі, Джейсон, Кухня, Хатня робота, Батьки, Сара, Дерек. Здогадуюся, що для більшості з вас це завдання було дещо складнішим, та зрештою ви все одно швидко зарахували слова до правильних категорій. Тепер спробуйте це. Лівий стовпчик. Чоловік або родина. Правий – жінка або кар'єра. Слова. Діти, Сара, Дерек, торговець, робота, Джон, Боб, Голлі, домашній, підприємець офіс, Джоан, Пегі, кузини, дідусь і бабуся, Джейсон, Дім, Ліза, корпорація, Мед. Ви помітили розбіжність? Цей тест буде дещо складнішим за попередній, правда? Якщо ви схожі на більшість людей, вам знадобилося більше часу, щоб поставити слово «підприємець» до категорії «кар'єра», тоді, коли кар'єра підходила до жінки, ніж у разі, коли кар'єра підходила до чоловіка. Це все тому що ми маємо набагато сильніші ментальні асоціації між мужністю і уявленням, пов'язаним з кар'єрою, ніж жіночістю та уявленням, орієнтованим на кар'єру. Чоловік і капіталіст поєднані у нашому розумі достоту як Джон і чоловік, але коли натрапляємо на категорії чоловік або родина, нам треба зупинитися і обміркувати, навіть якщо це триває протягом мілісекунди, що робити зі словом торговець. Задля проведення ТІА психологи зазвичай не беруть папір з олівцем, як оце щойно я. Майже завжди тест виконується на комп'ютері. Слова по одному з'являються на екрані. Якщо слово належить до лівої колонки, то ви тиснете літеру Е, якщо ж до правої – І. Перевагою виконання цього тесту на комп'ютері постає те, що швидкість відповіді можна виміряти аж до мілісекунди. І ці виміри використовують з метою порахувати кількість балів, які набрала людина. Отож, наприклад, якщо на виконання частини другої тіє кар'єра родина, вам знадобилося трохи більше часу, ніж на першу, то ми скажемо, що у вас середня асоціація між чоловіками і робочою силою. Якщо ж вам знадобилося набагато більше часу, щоб виконати частину другу, то можемо сказати, що коли йдеться про робочу силу, ви маєте міцні автоматичні асоціації з чоловіком. Одною з причин, чому останнім часом Тія набув популярності як інструмент дослідження, є те, що досліджувані ефекти є невловними. Ті, хто відчув власне сповільнення на секунду на половині тесту кар'єра родина, можуть засвідчити, що Тія являє собою знаряддя, яке б'є висновками по голові. Коли існує міцна попередня асоціація, люди дають відповідь за 400-600 мілісекунд, каже Грінвальд. Коли таких немає, то потрібно на 200-300 мс більше, що є величезною тривалістю в царині цих ефектів. Мій колега, котрий студіює когнитивну психологію, описав це як ефект, що його можна виміряти за допомогою сонячного годинника. Якщо ви хочете скласти тія на комп'ютері, зайдіть на сайт implicit.garvard.edu. Він містить кілька тестів виключно з найвідомішими тія – расовими. Я не раз виконував расові тія, і щоразу результат змушує мене тремтіти. На початку тесту вас просять відповісти, як ви ставитесь до білих і чорних. Я відповів, як гадаю і більшість, що представники всіх рас є рівними. Згодом починається сам тест. Ви сподіваєтеся швидко завершити. Спершу йде розігрів. На екрані з'являються кілька фотографій облич. Коли ви бачите лице чорношкірого, то натискаєте «Е» і зараховуєте його до категорії «Ліворуч». Коли бачите світлину білої людини, то натискаєте «І» і зараховуєте її до категорії «праворуч». Ви вирішуєте миттєво, думати взагалі не треба, а тоді починається частина перша. Лівий стовпчик. Білий американець або поганий. Правий. Афроамериканець або хороший. Слова. Ображений, злісний, славетний. Фотографія чорношкірого чоловіка. Фотографія білошкірого чоловіка. Чудовий. І таке інше. Зненацька зі мною відбувається щось химерне. Завдання зарахувати слова й обличчя до правильних категорій одразу стало складнішим. Я помітив, що сповільнився. Я мусив подумати. Інколи я записував дещо до однієї категорії, коли насправді хотів до іншої. Я міркував, як міг, глибоко в душі відчуваючи злість. Чому так складно було зарахувати «славетний» або «чудовий» до категорії «хороший», коли слово «хороший» парувалося з категорією «афроамериканець», чи заносити слово «злісний» до категорії «поганий», коли «поганий» парувалося з «білим американцем». І ось друга частина. Цього разу категорії поміняли місцями. Лівий стовпчик. Білий – американець або хороший. Правий – афроамериканець або поганий. Слова. Ображений, злісний, славетний, фотографія чорношкірого чоловіка, фотографія білошкірого чоловіка, чудовий і так далі. Моя лють наростала і з тим завданням проблеми взагалі не було. Злісний – афроамериканець або поганий, ображений – афроамериканець або поганий, чудовий – білий американець або хороший. Я виконав тест у другий, в третій, в четвертій, сподіваючись, що це дивне відчуття кудись зникне, але розбіжності не відчув. Виявилося, що понад 80% з тих, хто складає тест, мають пробілі асоціації, тобто витрачають більше часу на завдання, де хороші слова треба зарахувати до категорії чорний, аніж на те, щоб пов'язати погані з чорношкірими людьми. Проте в мене все не так кепсько. Пройшовши расовий тія, я дістав результат «Помірна автоматична преференція до білих». Утім, сам я наполовину чорношкірий, моя мати з Ямайки. То що це означає? Невже я – расист чорношкірий, який сам себе ненавидить? Не зовсім. Це означає, що наше ставлення до таких речей як раса і стать працюють на двох рівнях. Перед усім маємо свідоме ставлення – це те, у що ми хочемо вірити. Існують певні сталі цінності, що скеровують наші дії. Політика партиїду в Північній Африці чи закони американського півдня, що ускладнили афроамериканцям можливість голосувати, є проявом свідомої дискримінації. І коли ми говоримо про расизм чи боротьбу за громадянські права, то йдеться саме про цей різновид дискримінації. Але Тія вимірює дещо інше. Насправді, він вимірює другий рівень нашого ставлення – расове ставлення на рівні несвідомого – миттєві автоматичні асоціації, що зринають до того, як ми подумали. Своє несвідоме ставлення ми не обираємо навмисне. Як я вже писав у першому розділі, можемо про них навіть не знати. Велетенський комп'ютер, наше несвідоме, тихенько обробляє всі дані з нашого досвіду, знайомих нам людей, уроки, книжки, фільми, тощо, і формулює думку. Саме це є результатом тія. Бентежить у тесті те, що він показує, наше несвідоме ставлення може геть не збігатися з нашими усталеними свідомими цінностями. Виявилося, до прикладу, з 50 тисяч афроамериканців, які до цього часу пройшли расовий тег, приблизно половина, як я, має стійкіші асоціації з білими, ніж із чорними. А хіба може бути інакше? Ми живемо в Північній Америці, де нас щодня оточують культурні повідомлення, що пов'язують білих з хорошими. Ми не обираємо позитивні асоціації з домінантною групою, пояснює Мазарін Банаджі, яка викладає психологію в Гарвардському університеті і є однією з лідерів дослідження Тія. Та вас до цього підводять. Повсякчас, навколо вас ця група поєднується з чимось добрим байдуже, читаєте газету чи вмикаєте телевізор, від цього не втечеш. Тія це більше, ніж абстрактне вимірювання ставлення. Це також потужне передбачення того, яким чином ми поведемося в певних спонтанних ситуаціях. Якщо ви маєте міцні пробілі асоціації, то є свідчення, наприклад, що саме вони впливатимуть на вашу поведінку в присутності чорношкірої особи. Це не вплине на те, що ви будете свідомо говорити, як почуватися чи діяти. Найпевніше, ви навіть не здогадуєтеся, що поводитися інакше, ніж якби поруч була біла людина. Проте, можливо, ви будете менше нахилятися до неї, трохи відвертаючись, прикриватися, стримувати емоції, уникати зорового контакту, стояти подалі, трохи менше усміхатися, будете сумніватися у своїх словах чи затинатися, не так активно сміятися з жартів. Це має значення? Має, звичайно. Уявімо, що ваша розмова – це співбесіда для прийняття на роботу. Уявімо також, що перед вами чорношкіра людина. Вона підхопить цю непевність та дистанцію, тому почуватиметься не так упевнено у власних силах і не так дружньо. А що цієї миті будете думати ви? У вас може з'явитися відчуття, що ця особа не годиться вам чи, може, не надто привітна, чи їй ця робота не дуже потрібна. Іншими словами, несвідоме перше враження зведе нанівець співбесіду. А що як людина, з котрою ви проводите співбесіду, висока на зріст? Я певен, що на свідомому рівні ми не думаємо, ніби інакше ставимося до високих, аніж до низькорослих людей. Проте є докази, що зріст, особливо чоловіка, вмикає низку дуже позитивних, несвідомих асоціацій. Я провів дослідження серед половини компаній з переліку Fortune 500, це найбільше корпорації США, розпитуючи про їхніх генеральних директорів. Більшість голів великих компаній, переконаний, це нікого не здивує, біля чоловіки, що, безперечно, відбиває певне приховане упередження. Але вони також здебільшого високі. Так, я дізнався, що середньостатистичний чоловік-генеральний директор має трохи менше за 6 футів заввишки. І це при тому, що зріст середньостатистичного американця – 5,9. Тобто генеральні директори, як група, мають перевагу в 3 дюйми над іншими представниками своєї статі. Насправді, ця статистика применшує цей показник. Серед населення США близько 14,5% усіх чоловіків мають зріст 6 футів або більше. Серед генеральних директорів з переліку Fortune 500 – таких аж 58%. Ще дужче вражає, що серед населення США 3,9% дорослих чоловіків мають зріст 6,2 фута чи більше. У моєму списку генеральних директорів майже третина має 6,2 фута або навіть вище. Брак жінок і представників меншин поміж службовцями вищого рангу має принаймні правдоподібне пояснення. З різноманітних причин, пов'язаних з дискримінацією та культурними моделями, упродовж років було небагато жінок і представників меншин, які бралися керувати американськими корпораціями. Отож, сьогодні, коли Ради директорів шукають кандидатів з належним досвідом на найвищі посади, вони можуть стверджувати цілком виправдано, що жінок та представників меншин серед них не так рясно. Інша справа – люди невисокі на зріст. Цілком можливо набрати у штат великої компанії лише білих чоловіків, однак годі набрати персонал, до якого не входитимуть низькорослі працівники. Високих людей просто не досить, та все ж обмаль тих, хто має низький ріст, дістається найвищої посади. З десятків мільйонів американських чоловіків, нижчих від 5,6 фута, всього на всього 10 з мого списку досягли рівня генерального директора. А це свідчить про те, що на високий зріст є такою самою перешкодою на шляху до корпоративного успіху, як бути жінкою чи афроамериканцем. Виняток із цього правила становить Кеннет Чено, керівник Американ Експрес, який одночасно має низький зріст 5,9 фута і є чорношкірим. Він, мабуть, видатна особистість, якщо здолав дві помилки Ворена Гардінга. Це навмисне упередження? Звичайно, ні. Ніхто не каже зневажливо про потенційного кандидата на посаду генерального директора, що він має занадто низький зріст. Цілком зрозуміло, що це несвідома річ, яку виявляє Тія. Більшість із нас, навіть не усвідомлюючи цього, автоматично асоціюють людерські якості з разючою фізичною формою. У нас є чуття того, який вигляд повинен мати лідер, і цей стереотип настільки потужний, що коли хтось вписується в нього, ми просто не бачимо міркувань іншого штибу. Це не обмежується керівним складом. Нещодавно дослідники, котрі аналізували інформацію, здобуту в результаті чотирьох великих експериментів, під час яких стежили за тисячами людей від самого народження до досягнення ними дорослого віку, підрахували. Коли коригувати за такими змінними, як вік, стать і вага, тоді їм у зрості варті 789 доларів у щорічній зарплаті. Це означає, що людина за вишки 6 футів, але в іншому така сама, як і особа зі зростом 5,5 фута, на рік пересічно матиме зарплату на 5,525 доларів більше. Тімоті Джадж, один з авторів дослідження «Зріст зарплата», підкреслює. Якщо порівняти дохід протягом 30-річної кар'єри зі зростом, то можна твердити, що висока людина має перевагу в зарплаті в сотні тисяч доларів. Чи замислювалися ви колись, чому так багато посередніх людей обіймають важливі керівні посади в компаніях та організаціях? А тому, що коли йдеться про найважливіші посади, наші вибіркові рішення є набагато менш раціональні, ніж можна собі уявити. Ми бачимо високу людину і втрачаємо здоровий глуст. Три. Турбота про клієнта. Директора з продажу представництва Nissan у Флемінгтоні, Нью-Джерсі, звали Боб Голомб. Йому за 50, він має коротке рідке чорняве волосся і носить окуляри в тонкій оправі. Голомб полюбляє темні консервативні костюми, отож скидається на менеджера банку чи фондового маклера. Розпочавши кар'єру в автомобільному бізнесі понад десяток років тому, він у середньому продавав близько 20 автомобілів на місяць, що вдвічі більше, ніж у звичайного продавця автівок. На своєму столі Голомб має п'ять золотих зірок, якими його на честь виняткової роботи нагородило керівництво компанії. У світі продавців автомобілів Голомба вважають за віртуоза. Бути успішним продавцем як голомб – це завдання, що ставить надзвичайні вимоги до вміння послуговуватися концепцією тонких зрізів. Людина, яку ви зроду не бачили, заходить до магазину і цілком можливо готова здійснити найдорожчу покупку в своєму житті. Хтось відчуває неспокій, інші нервуються, дехто впевнений чого хоче, інші гадки не мають. Деякі люди знають дуже багато про автомобілі і зверхній тон продавця може їх образити. Інші, навпаки, мріють, щоб їх узяли за руку і вказали правильний шлях у цьому виснажливому процесі. Продавець, якщо воліє досягти успіху, мусить зібрати всю цю інформацію, обробити її та, відповідно, скоригувати свою поведінку. Зробити це треба в перші ж хвилини. Боб Голомб якраз і є людиною, котра робить це легко і невимушено. Він Евелін Гаррісон у продажу автомобілів. Він має спокійний спостережливий розум і гречний шарм. Він вдумливий та уважний, володіє мистецтвом слухати. Він має, як сам каже, три прості правила, що керують кожним його вчинком. Турбуйся про клієнта, турбуйся про клієнта, турбуйся про клієнта. Якщо ви купите автомобіль у Боба Голомба, він наступного ж дня зателефонує вам і запитає, чи все гаразд. Якщо ви прийшли до магазину, але нічого не купили, він назавтра вам подзвонить і подякує, що ви до них завітали. «Клієнтові можна показувати лише своє найкраще обличчя, навіть якщо у тебе поганий день», – радить він. «Навіть якщо вдома справи зовсім кепські, клієнта ти мусиш обслужити якомога краще». «Коли я прийшов до Голомба, він дістав товстезну теку, набиту листами від вдячних клієнтів, які він отримав за останні роки». «Кожен лист являє собою окрему історію», – каже він. «Здається, він пам'ятає кожного». Він гортає сторінки, а потім довільно обирає лист, надрукований на друкарській машинці. Кінець листопада 1992 року, субота, пообіді. Пара. Вони зайшли в магазин і мали втомлений вигляд. Я кажу, друзі, ви що, цілий день машину вибираєте? Вони відповідають, так. Ніхто не сприйняв їх серйозно. Зрештою, я продав їм автомобіль, але зауважу, що везли ми його з Род Айленду. Ми послали водія, він проїхав 400 миль. Які ж вони щасливі були. Голомб вказує на інший лист. Ось цей джентельмен. З 1993 року ми продали йому 6 авто, і щоразу він, коли ми доправляємо йому авто, пише нового листа. Таких багато. А це чоловік, який живе в Кіпорті, Нью-Джерсі, 40 миль звідси. Він привіз мені велику таріль морських гребінців. Однак успіх Голомба має навіть важливішу причину. Він дотримується ще одного дуже простого правила. Він може зробити мільйони раптових суджень щодо стану чи потреб клієнта, але намагається ні про кого й ніколи не судити із зовнішнього вигляду. Він припускає, що будь-хто, зайшовши до його магазину, має шанс купити автівку. У цьому бізнесі не можна ставитися до людей упереджено. Як заведений повторював Голумб під час нашої зустрічі, і щоразу, коли він казав цю фразу, на обличчі відбивалося щире переконання. Передчасне рішення – це поцілунок смерті. Ти мусиш кожному віддавати найкраще. Недосвідчений продавець дивиться на клієнта і каже, не скидається на те, що він може дозволити собі автомобіль. Але це найгірше, що можна зробити, бо інколи найменш очікувана людина виявляється джекпотом. Я працюю з одним фермером, якому продавав найрізноманітніші автомобілі. На знак укладення годи ми ручкаємося, і він дає мені 100-доларову банкноту зі словами Привезіть її на мою ферму». Ми навіть не пишемо замовлення. А якби ви побачили його в робочому комбінезоні, то не сказали б, що він є служним клієнтом. Але, як ми в торгівлі кажемо, його кишені набиті грошима. Інколи, побачивши підлітка, продавців відсилають його подалі, а пізніше ввечері він повертається з мамою і татом. Вони обирають йому авто, і інший продавець підписує угоду. Голомб каже, що більшість продавців схильна припускатися класичної помилки Ворона Гардінга. Вони бачать людину і дозволяють першому враженню від зовнішності притлумити решту інформації, що її дістають першої миті. Голомб же навпаки намагається бути вибірковішим. Він має антени, щоб визначити, людина впевнена чи невпевнена, обізнана чи наївна, довірлива чи підозріла. Але з тонких зрізів він намагається прибрати враження, котрі ґрунтуються лише на зовнішності. Секрет успіху Голомба полягає в тому, що він вирішив боротися з помилкою Говорена Гардінга. 4. Розпізнати простака Чому стратегія Боба працює так добре? Бо помилки Ворена Гардінга відіграють, як з'ясувалося, величезну, здебільшого неосвідомлену роль у продажу автомобілів. Розгляньмо помітний соціальний експеримент, що його в 1990-х роках провів чекаський професор правознавства Ян Ейрс. Він зібрав команду з 38 людей, 18 білих чоловіків, 7 білих жінок. Вісім чорношкірих жінок, п'ять чорношкірих чоловіків. Ейрс доклав усіх зусиль, щоб вони мали схожий вигляд. Усім було понад 20 років. Усі мали середньостатистично привабливу зовнішність. Усіх попросили вдягти консервативний буденний одяг. Жінки в блузках, прямих спідницях, у черевиках без підборів. Чоловіки у сорочках полу або на гудзиках, штанах легких шкіряних черевиках. Кожен мав одну легенду. Їм було наказано зайти до 242 автомобільних представництв у Чикаго і назватися молодими спеціалістами після коледжу «Фах-банківський аналітик», які живуть у «Стрітер-Віллі» в фешенебельному передмісті Чикаго. Стосовно подальших дій, вони дістали докладніші рекомендації. Вони мусить зайти в магазин, потім зачекати, доки до них підійде продавець. «Я хочу купити цю машину» мали сказати, вказуючи на найдешевіший автомобіль. Далі, зачувши початкову пропозицію, вони мають торгуватися, аж поки продавець погодиться або відмовиться. Цей процес, звичай, забирає близько 40 хвилин. Ейрс намагався лише знайти відповідь на одне незвичайне питання. За умов абсолютної ідентичності, яким чином колір шкіри чи стать впливають на вартість автомобіля, що її може запропонувати продавець представництва. Результати приголомшили. Білі чоловіки дістали від продавця початкову пропозицію, що на 725 доларів були вищими за дилерський інвойс. Ціна, яку дилер заплатив виробникові за автомобіль. Білі жінки мали пропозиції на 935 доларів вище від інвойсу. Чорношкірим жінкам озвучили ціни на 1195 доларів вище за інвойс, а чорним чоловікам на 1687 доларів більше за інвойс. Навіть після 40 хвилин торгів чорношкірі чоловіки в середньому змогли дістати вартість лише на 1551 долар вийшов від інвойсу. Після ще триваліших перемовин чорношкірі чоловіки все одно мусили заплатити майже на 800 доларів більше, ніж пропонували білим чоловікам. Який можемо зробити висновок? Що продавці автомобілів у Чикаго є й неймовірними сексистами і расистами? Це, звичайно, найекстремальніше пояснення того, що сталося. В автомобільному бізнесі, якщо ви можете переконати когось заплатити ціну на ціннику і вмовити взяти увесь пакет зі шкіряними сидіннями, стереосистемою та алюмінієвими колесами, то заробити на цьому довірливому клієнті таку саму комісію, як на десяткові чи більше інших, котрі готові торгуватися до кінця. Якщо ви продавець автомобілів, то є дуже велика спокуса знайти того, хто програє. Продавці автомобілів навіть мають спеціальне слово на позначення покупців, які платять ціну на ціннику. Їх називають простаками. Одне з ломачень цього дослідження полягає в тому, що продавці авто вирішили, ніби жінки і чорношкірі клієнти, простаки. Вони побачили небілого чоловіка і подумали, ця людина така дурна і наївна, що я зараз непогано розкручую її на гроші. Це пояснення, однак, не дуже розумне. Чорношкірі покупці та жінки подавали очевидні знаки, що вони не дурні і не наївні. Вони – молоді спеціалісти після коледжу. Вони мають гарну роботу, мешкають у заможному передмісті. Вони успішні. Їм вистачало глуздо торгуватися 40 хвилин. Хіба якийсь із цих фактів говорить про невдаху? Якщо дослідження Ейрса свідчить про свідому дискримінацію, тоді продавці автомобілів у Чикаго її найпалкіші прихильники, що не схоже на правду. Або настільки тупі, що не помічали нікого розумного. Також не скидається на правду. Особисто я вважаю, що відбулося щось невловиме. А що як з різних причин, унаслідок досвіду знань, запозичених від інших продавців автомобілів, вони мають стійку автоматичну асоціацію між хростаками та жінками і представниками меншин. Що, як вони поєднують ці два уявлення, несвідомо, достеменно так само, як мільйони американців поєднують слова «злісний» та «лихочинець» із афроамериканцем на расовому тіа. Отож, коли жінка чи чорношкірі особи заходять до салону, продавці авто інстинктивно про них думають – невдаха. Ці продавці також можуть мати тривкі свідомі переконання щодо гендерної та расової рівності, і вони, мабуть, наполягатимуть, що запропонована ними ціна повністю ґрунтувалася на прочитанні вдачі клієнта. Проте прийняті рішення тієї миті, коли клієнт зайшов у двері салону, були іншого штибу. Це була несвідома реакція. Вони мовчки вхопилися за перший очевидний факт про прокупців Ейрса – стать і колір шкіри. І трималися за це судження навіть перед лицем усіх нових та суперечливих доказів. Отож, вони поводилися до так, як виборці під час президентських перегонів 1920 року, коли ті глянули на ворна Гардінга, швидко зробили висновок і припинили думати. Виборці схибили, а це й дало їм одного із найгірших президентів за всю історію США і продавці автомобілів через своє рішення назвати неймовірно високу ціну жінками чорношкірим відлякали їх від купівлі. Голомб намагається ставитися до всіх клієнтів однаково, бо як він знає, наскільки небезпечними є раптові судження, а надто, коли йдеться про расу, стать і зовнішність. Іноді неприємний на вигляд фермер у брудному робочому комбінезоні виявляється неймовірно заможним і має багато землі, а підліток може повернутися з батьками. Часом чорношкірий молодик має диплом Гарвардського університету. Подекуди тендітна білявка приймає рішення стосовно автомобіля за всю родину. Інколи чоловік з посрібленим сивиною волоссям, широкими плечима і масивним підборіддям може виявитися боксером у легкій вазі. Отож, Голомб намагається не розпізнавати простака. Він усім пропонує однакову ціну, жертвуючи великими відсотками за одну машину на користь значних обсягів продажу. І слава про його чесність аж так поширилася, що третина його нових клієнтів – це люди, яким його порадили інші вдячні клієнти. «Чи можу я подивитися на людину і сказати, спроможна вона або ні купити автомобіль?» – розповідає Голомб. «Не знаю, хто може, чорт забирай, але я точно не з таких. Часом я приголомшений. Заходить бува до магазину чоловік розмахує червоною книжкою і каже, я прийшов, щоб купити машину. Якщо у вас є нормальні ціни, то я сьогодні куплю собі авто». І знаєте що? 9 з 10, що ніякої автівки він не купить. 5. Подумайте про доктора Кінга Що ж нам робити з помилками Ворона Гардінга? Той гатунок упереджень, про який ми тут говоримо, не є настільки очевидним, що йому можна б якось зарадити. Якби закон казав, що чорношкірі люди не можуть пити з тих самих фонтанів, що й білі, то очевидним рішенням було б змінити закон. А несвідома дискримінація річ набагато підступніша. Виборці 1920 року не думали, що їх вводить в оману зовнішність Ворена Гардінга. Продавці автомобілів у Чикаго з експерименту Ейрса не усвідомлювали, наскільки кричущі вони обманювали жінок та чорношкірих. І члени Ради директорів не розуміють, яким абсурдним є їхній вибір на користь високих людей. Коли щось відбувається поза межами нашого усвідомлення, чи можна із цим взагалі щось удіяти? Насправді, ми не такі вже і безпорадні перед лицем наших перших вражень. Вони можуть зранати з нашого несвідомого, за замкнених дверей у середині нашого мозку. Одначе, коли щось перебуває поза межами нашого усвідомлення, це ще не означає, що ми не можемо його контролювати. Ви можете, приміром, складати расовий чи кар'єрний ттіа безліч разів і щосили сили намагатися відповідати швидше на дедалі проблематичніші категорії, проте жодної розбіжності не відчуєте. Але, вірити чи ні, якщо перед складанням тія, я попрошу вас проглянути низку малюнків або статей про таких людей, як Мартін Лютер Кінг, Нельсон Мандела чи Колін Павел, час вашої реакції зміниться. Раптом ви побачите, що не так і складно асоціювати позитивне із чорношкірими людьми. У мене був студент, який проходив тія щодня, розповідає Банаджі. То було перше, що він робив, і його ідеєю було нагромоджувати інформацію в процесі. А відтак одного дня він дістав позитивні асоціації з чорношкірими і сказав «Це дивно, такого раніше в мене ніколи не виходило. Адже ми всі намагалися змінити свої результати, але марно. Мій студент управляється в легкій атлетиці, і він пригадав, що в той день перед тестом цілий ранок дивився Олімпійські ігри». Наші перші враження породжує наш досвід та оточення, а це означає, що ми можемо змінювати свої перші враження. Можемо змінювати власні тонкі зрізи, змінюючи досвід, що містить оці враження. Якщо ви – білий, котрий хоче ставитися до чорношкірих людей як до рівних собі в усьому, тобто прагнете мати асоціації з чорношкірими, які були б так само позитивними, як і з білими людьми, то для цього треба більше, ніж звичайне відчуття рівності. Слід змінити своє життя таким чином, щоб ви могли регулярно зустрічатися із представниками меншини, щоб вам ставало затишно перебувати з ними, ви глибше пізнавали їхню культуру. І тоді, коли ви схочете познайомитися з представниками меншин, найняти їх на роботу, покликати на побачення чи порозмовляти з ними, вас не охоплюватиме сумнів або незручність. Сприймати серйозно миттєве пізнання, усвідомлюючи неймовірну силу, й лиху, що її перше враження відіграє у наших життях, це означає, що мусимо вдаватися до активних кроків, щоб управляти цими враженнями і контролювати їх. У наступному розділі цієї книжки я розповім вам три історії про людей, які боролися з наслідками перших вражень і швидких суджень. Комусь пощастило, комусь ні. Проте всі вони, як я певен, дають нам дуже важливі уроки щодо того, як можна краще збагнути неймовірну силу тонких зрізів і порозумітися з нею.